Живецький. Він обмацав стіни й хлопців, а коли наблизився до нього, Олекса мало не знепритомнів. Живецький поклав йому на чоло руку, мовчки постояв, і пішов на своє місце. Його життя зосередилося на тому, щоб підслуховувати і підглядати. Ця концентрація сил не може викликати доброго самопочуття навіть у цілком безгрішної людини якою є людина неволі, якось кривов'яз, вишита у одного розумного поляка. Людина в неволі не здатна робити ні зла, ні добра, і недостойна нагороди, і не заслуговує кари, бо в такому становищі всі її вчинки є необхідністю. Я пробродив десь весь день вулицями, червоно заходило зверху світліше, а знизу темніше сонце. Я поспішав показати його Марійці, але біля її будинку побачив, що звідти його не видно. Марійка налила в склянку чаю. «Ти мучився?» Марійка пильно подивилася мені в очі. «Чого?» – я посміхнувся. «Через вчорашнє, через те, що сталося». «Ні, я придумав собі виправдання. А мені?» Я опустив очі. «Я сподівалася цього, я знала», – поставивши склянку, сказала вона. Що з тобою? Нічого. Просто я думала, яка щаслива, що з тобою. Але яке моє щастя хистке. Закухані вічно порпаються у своїх чинках і тремтять, Що ж до щастя, то... Вона гірко посміхнулася. Бо вони починають жити одне одним і йти в гадках одною стежкою. Вони звіряються, щоб знати напевно чи одною. Це прекрасно. Так вони відкривають себе в коханні. Але ти на це не здатен. Ти – егоїст, чужий. А я грішним ділом думав це саме про тебе. либонь, ми сходимося на одну стежку. Вона розгублено крутила склянку з чаєм. Я, Прокопе, хочу всього або не хочу нічого. Я не задовольняюся недоїдками. Очі її спалахнули гнівом. Я, як бачиш, приймаю від поляків недоїдки і мовчу. Ти лише для себе цілісна натура, а для інших – маленька данинка. І я не хотів би сваритися, бо ти не любиш. Тобі треба такої, яка б тебе втихомирила, розвеселила. А скільки ж це мені коштує, знаєш? Ти вмієш оцінити жіночу відданість і самопожертву? Ні, Прокопе. «Прощай!» – спробував я звестися. Вона окинула мене коротким і швидким поглядом. «Уже?» – схопилася на ноги. «Я тобі не дам покинути мене!» «Жорстокий?» «Ні, я ліпше піду. Думаю, наступного разу у нас удасться бесіда. «Не підеш!» – скрикнула вона. «А коли? Коли підеш, то знай! Я донесу на тебе! На всіх вас там, у льоху! Я вас вистежила!» Колись я вчилася танцювати, ви всі змовники. Вас чекає шибениця. Ти божевільна. За своє щастя, я на все готова. Побачимо, Марійко, тепер такий час, що ситуації не з моря погоди виглядати. Сказав це, і страшно стало. Якийсь забобонний страх, ніби я щось накликав. Марійка впала обличчям на руки і заридала. Ніби теж відчувала ту біду. Не треба. Я підняв її на плечі і, нахилившись, поцілував густа. Це нікому не потрібне. Виплакавшись і витерши очі, вона жалісно дивилася на мене і винувато всміхалася. Я так хочу тебе навічно, до самої смерті. Ти прекрасна, погладив я її, але трішки нестримна. Так, ти любиш мене? Ночі загримали в двері. Марійка затермосила мене за плече. «Ой, я перечувала, що сьогодні прийдуть. Вони тебе заберуть?» Я став одягатися. «Прокопе, мій Прокопе!» Тихо квилила Марійка, білою тінню бігаючи по кімнаті. Двері розліталися від гримоту. «Відчини, Марійко!» «Не піду, нехай вломлюються!» «Гірше буде!» «Сховайся!» Я обвів кімнату поглядом. Не, марна справа.